Csomóan azt hisztük, hogy hülyék vagyunk, baszak. De a kannáspor akadémiáltól. Azért azért, azért, hogy hülyék vagyunk, hát, hogy hogy meg komoly emberek lépjén. Come on and blur fly go to the other side Kell az élet, kell kell az élet, Tegyük fel, hogy Te egy nő vagy, és azért egy szvél, mert te egy nő vagy. Fel is kinő a melled, a melleten És a pucidónaször szépen kiszűrösödik És elkezdte testeni a szemedet És kirúzsozott szépen a szemedet És felhúzod Fede, és elkészelet, hogy neked is lesz egyszer egy kis családot baszd meg, mert egy nőnek az anya csak. Az anyár, az anyár, hogy mikor, baszogatják, baszogatják, mert egy nőnek csak az csak. Úgy mikor, csak a mikor, Yeah. Yeah. És majd egyszer elveszik szépen egy nagy büdös keci bajszos munkás szépen és csinál neki 69.865 gyereket és szétdagad a picsája a zsír molekulák szétfeszítik a faszát Mert ő egy nő Vannak, itt, és vannak. Férfi, vannak Mert egy férfi, azért szült meg A kibaszott anyja Mert ő kemény, mint egy lát aki A kibaszott Mert ő egy férfi basz meg És ő egy kibaszolt akkor is genyós, maszom A só, makkász Felső, kurvannya A sós, makkos, makkász Úr, okay, a férfi! Kicsi fennő a férfi! Hát fennő a férfi! Hogy fennő elkezd menni, és, és, és, megy, és előveszi a faszát, és kibaszott túl, elgondolkodik, hogy hova kéne belogni a faszát, vagy hogy kit kéne megbaszni, aztán, aztán basszék, észék, narkózik, szép bassza a kibaszott életét. Jó, hazudcsaj, kibaszott túl, ott hagy. Pillanac, amikor találkozik egy jó picsából. és azt képzeli, hogy ő most-most megházasodik, és majd minden király lesz elveszi a csajt és kibaszottul meg bassza kibaszottul ellenek vagy 69.865 gyereket bassz meg azt fogja Ez is semmi hettem. Nincs semmi nem, Nincs semmi nem, Mi a faszul értelme van? Hogy ráfelez nekem? Mi a fasz értelme van? Nannak, hogy van itt egy sejtes molekula lánc, papul, porozok, kis csontvázol Belső fém a külsőt vásznon Ott vagy csak fasz, megétélek már vagy 22 évben ezen a bolygón, és még mi nem értem, hogy mi értem, van vannak, hogy itt vannak az emberek, és mozodnak És semmi kibaszott értem, nincs Látom én már egy két dolgot, megyek kibaszott kis virslet De én még mindig nem értem, hogy mi a fasz folyik ki Itt vagyok, vas, meg, is látom, hogy a férfiak mindenkit megbasznak, otthon meg hazudnak Látom, hogy a nők a kibaszott szopják. Atthon mag semmi értelme A gyerek meg lop A gyerek meg pián Az az, hogy meg kinyírja magát Csajtékli sejtcsomagok Itt hánykor lódnak, Semmi értelme Ami összefogna az egészet Csak kibaszott, hazugságok Az anyátokba be Pászol, bassz pász meg Csak sokkal jobb lenne Egy hogy belé David, valamit Kis-kis talajba, kis-talajosodó kis versle, valami kibaszott jó gondolat, ami az a az a tiambók iáruló